hiszük azt, hogy Isten még mindig szól hozzánk ma is. Hungary. Én uh, el tudom mondani 19 idektek, years ago. hogy 19 évvel ezelőtt úgy gondolom, hogy Isten szólt hozzám, hogy költözzek Magyarországra. Uh, but that's a subjective word, right? De ez, az ilyen uh, szólás, az lehet egy subjektív dolog is, ha Isten így szól. You know, he just said it to me. Mert ezt ő nekem mondta. And, and uh, When it happens or it doesn't happen that'll prove whether I heard God right. És az, hogyha Isten szól, az hogy megtörténik ez vagy nem történik meg, az megmutatja, hogy téleg Istentől volt -e ez a dolog. But this book is objective. De ez a könyv ez objektív. White, ez fekete-fehér a Olyan nyelven, amit meg tudunk érteni and is És ez Isten kinyilatkoztatása számunkra. And we usually like to just take books of the Bible and és általában azt szeretjük tenni, hogy fogunk egy könyvet a Bibliából és sorról sorra tanulmányozzuk. And today that will be true. És ez mára is igaz. We're study a whole book of the Bible. Képzeljétek, hogy ma egy teljes könyvet át fogunk venni a Bibliából. It's a little letter. Ez egy rövid levél. It's called 2 John. If you've been with us for many years, you know that uh, uh, that Yanni, who started this church, he, he began teaching through the New Testament. És hogyha ide már közénk egy pár éve, akkor tudod, hogy az előző lelkipásztor, Jani elkezdte tanítani az új szövetséget. And I just up where he left off. És én folytattam ott, ahol ő abba hagyta. Uh, a couple weeks ago we finished the John. Néhány héttel ezelőtt befejeztük János első levelét. Egy kis szünetet tartottunk, és megnéztük a, az imádság témakörét. Én uh, go hogy and. Pick up where döntöttünk, hogy itt most folytatni fogjuk, ott ahol abba hagytuk legutóbb, a, és remélhetőleg ebben az évben befejezzük az Új Szövetséget. Van néhány nem levél, hanem inkább képeslap, amit tanulmányozunk. John, John a János második levele, a János harmadik levele és a Júdás levele. And then uh, I don't know if you can see my knees shaking but we're, gonna, we're gonna try to, to study through the book of Revelation. És nem tudom hogy látjátok hogy remegnek a térdeim, de ezután a Jelenések könyvét fogjuk uh, tanulmányozni. And hopefully finish that before Christmas. És remélhetőleg ezt karácsony előtt befejezzük. I'm a little nervous about that. Egy kicsit izgulok emiatt. But I was reminded yesterday because I've already started studying Revelation, uh, I was reminded by what it says uh, in verse de én már elkezdtem tanulmányozni a jelenések könyvét, és Isten emlékeztetett engem valamire az első, a jelenések könyvének első részének harmadik versében. Boldog, aki felolvassa, és boldogok, vagy ádottak, akik hallgatják ezeket a profétai igéket. Tehát, hogyha nem csinálok más, csak felolvasom, akkor itt van egy ígéret, hogy boldog, azaz áldott leszek. And so you. És ti is. So if a Revelation has been a, a mystery to you, make sure you, you come this fall. Úgyhogy ha a jelenések könyve mindig is olyan titokzatos volt számodra, akkor akkor gyere összel és tanulmányozzuk együtt. But today we're in John. De ma a második Jánosban vagyunk. Who John? Ki volt János. You know this. Ezt már mindenkinek tudnia kell. He was ő Jézus egyik tanítványa volt. A tizenkettő közül egy. But we see him, along with Peter and his James, in some of the most private moments of Jesus' life. De őt, Pétert és a testvérét, Jakabot látjuk, hogy Jézussal voltak az ő legbensőségesebb pillanataiban. Went up the Amikor Jézus fölment a hegyre és átváltozott. These, John was there. János ott volt. Amikor Jézus a getsemáni kertben elvonult, hogy, hogy egyedül imádkozzon, akkor ott volt uh, vele János. Uh, Jézus, amikor egyedül szeretett volna imádkozni, akkor elhívta Pétert, Jakabot és Jánost, hogy legyenek vele. Sok kutató azt mondja, hogy valószínűleg János volt a legfiatalabb tanítvány. Talán még tizenéves volt ekkor. But when he's writing these letters. De amikor már ezeket a leveleket írja. He's an old man. Már idős ember. He is probably the only remaining eyewitness. Valószínű, hogy ő az egyedüli olyan szemtanú, aki még életben van. So, so he is one of the most He is the most authoritative man on earth. Tehát mondhatjuk, hogy ebben a korban ő volt az az ember, aki a legnagyobb tekintélyel tudott szólni Jézusról. I'm struck by what John's message is. És hogyha velünk voltatok az első János tanulmányozásánál, akkor hallottátok, hogy sokszor azt mondtam, hogy nagyon megérint, megráz engem, hogy mi Jánosnak az üzenete. Ez egy idős ember, aki az utolsó leveleit írja. The last remaining eyewitness. Ő az utolsó, még életben lévő szemtanú. You would think that he would be writing about the deep, secrets, the deep things gondolhatjátok, hogy esetleg akkor biztos ezekben a levelekben azokról a mély titkokról és, és ki nem nyilvánított dolgokról fog írni, amit senki más nem tud a keresztények közül, csak ő. El tudom képzelni, hogy én milyen levelet írnék. I was there. Én ott voltam. I saw it. Én láttam. You guys don't know anything. Ti nem tudtok semmit. Right? De János üzenete teljesen más volt. Is really the heart of the és igazán ez a, a, a keresztény üzenetnek a, a legbensőségesebb része a szíve. Way, Pál így mondta ezt. That faith, hope and love, hogy a szeret a, az hit, remény és a szeretet. That's what ez marad meg. But the of these is, De ezek közül a legnagyobb a szeretet. Love. The greatest of these is love. Ez a legnagyobb And ezek közül a szeretet. And it is exactly this John's message. És ez János is. Love one Szeressétek egymást. And we're going to see uh, in the first few verses of this book that he's going to repeat a lot of things. He, he wrote in John. És azt fogjuk látni ennek a levélnek az első néhány versében, hogy nagyon sok mindent megismétel, amit az első levelében már megírt. Át fogjuk nézni ezt a levelet versről versre. És remélhetőleg a végén ezt majd alkalmazni fogjuk tudni a mi életünkre is. János második levele. I don't even have to say one, do I? Nem is kell azt mondanom, hogy első rész, ugye? <laughs> the first verse Első vers. The elder. Én a presbyter. This, is, this is John. Ez ugye János. He Presbyter vagy előjáró. Like I said, one of the most on earth. Ahogy mondtam, hogy ő az egyik legnagyobb tekinteje bíró ember a világon. That became his nickname, the elder. Ez, ez a, a beceneve, hogy a to the elect lady and her children, whom I love in truth, and not only I, but also all who are who know the truth, because the truth that abides in us will be with us forever a kiválasztott úrnőnek és gyermekeinek, akiket igazán szeretek, és nem csak én, hanem mindenki, aki ismeri az igazságot, akiket azért az igazságért szeretek, amely bennünk van, és velünk lesz örökké. Sok találgatás volt azt illetően, hogy ki is lehetett ez a kiválasztott úrnő és gyermekei. We don't know. <laughs> Alapjából írva azt mondhatom, hogy nem tudjuk. Valaki azt mondja, hogy ez igazán egy metafora az egyházra, gyülekezetre. The John is to a and, and her hogy uh, János egy gyülekezetnek és az, annak a gyermekeinek ír. Um, some think it's, it's a woman. Uh, vannak kutatók, akik azt gondolják, hogy ez egy konkrét hölgy. Who John doesn't want to name, akit János nem akart megnevezni, maybe she would be in talán a, a, a nőnek ez gondot okozna, vagy valamilyen kellemetlenségbe keveredne el in, Mert in ebben az időben tudjuk, hogy a gyülekezetnek az üldöztetése már igen magas fokra hágott. Writes... Bár a harmadik levél, amit János ír, He just writes it. He just says, it's to you, Gaius. Ott a nevet, hogy a írja. So I don't, I don't know if that's a good theory to say, oh, it's a person and this is her pseudonym. Tehát nem tudhatjuk, hogy uh, igazán ez, ez, ez egy uh, álnév, úrnő, és valaki But I think uh, some of the pronouns in the, in the, in the letter give us, a clue to who John is to. De, hogyha megnézzük a levelet, akkor, akkor a névmásokból lehet következtetni arra, hogy kihez írja ezt a levelet, János. Mert az első részben egyes számot használ. But in the but in the middle part it's in the plural. A középső részben pedig többes számot. And, uh, so I think tehát én azt gondolom, hogy ha megengeditek, hogy elmondjam az én elméletemet most, is, nem én vagyok a világon a legokosabb ember. Right De én azt gondolom, hogy János tényleg egy konkrét nőnek írta ezt a levelét, a nickname, like he does. <laughs> akinek talán van egy, egy álneve, mint Jánosnak is. And these aren't her És a gyermekeik az igazán nem a, ennek a nőnek a gyerekei. I guess that this woman has been hosting a church or a home fellowship in her home for some time. Hanem ez a nő egy olyan hívő, akinek az otthonában összejött már egy egy so there you have it. I just took the two. Two theories and I've combined them together. Egy csoport és most így fogtam ezt a két elméletet és összegyúrtam. So he Tehát azt mondja a kiválasztott úrnőnek és gyermekeinek. And he four about truth here. És négy dolgot említ meg itt az igazságról. He talk, he talks about in the truth. Azt mondja, hogy hogy ismerni oh, az igazságot. In the truth. Szeretni az igazságban. Talks about abiding the truth, megmaradni az abiding és hogy az igazság velünk lesz örökké az, az igazság, a igazság az egy nagyon nagy ö, téma a kereszténységben if you didn't know we are, are really concerned about truth we want to know the facts igazán ha ezt nem tudtad volna akkor ez nagyon fontos hogy a keresztényeket nagyon érdekli az igazság szeretnénk a tényeket tudni Christianity is not about a kereszténység az nem a filozófiáról szól, ez nem ilyen feltevésekről szól, vagy spekulációról, hanem az igazságról és a tényekről. Jézus meghalt a keresztán, vagy nem? És hogyha meghalt, akkor ez mit jelent számunkra? Did Jézus tényleg feltámadt a sírból? látta 500 -e 500 ember a feltámadt Jézust, vagy nem? See, A mi hitünk az tényekre épül. Az igazságra épül. hogyha nem, Akkor bolondok vagyunk. Mondhatom ezt? Hogyha Jézus Krisztus nem Isten, azt szeretném tudni. Hogyha Jézus nem támad föl a sírból, szeretném tudni, hogy ez így volt. Szeretném. Remélem, hogy ti is így érzitek, hogy szeretnétek tudni, hogy tényleg mi történt. És remélem, hogy azért jöttök ide, mert szeretnétek tudni, hogy ki is Isten valójában. Tehát ezt a négy dolgot mondja János az igazságról. Truth is the basis for real love. Az igazság az alapja az igaz szeretetnek. Nagyon sokszor nagyon gyengék vagyunk, amikor a szeretetről van szó. Oh, I just have a warm fuzzy feeling. Ja, ilyen meleg dolgot érzek. Yeah, but that's a dangerous guy, you know? Igen, de ez, ez egy ez egy nagyon veszélyes fickó, akivel kapcsolatban ezt érzed. You know, guys, you know? Láttam sok lányt, akik ilyen veszélyes fickókkal keverettek kapcsolatba. Oh, Jaj, de hát szeretnünk kell yeah. egymást. Yeah, Our love be in truth. Igen, de a szeretetünk az, a, az igazságra kell, hogy épüljön. If you igaz Hogy a szeretetet meg akkor ennek az igazságra kell épülnie. Hogyha ezt egy nálam okosabb valaki mondta, hogyha ez valami nem igaz, akkor az nem lehet szeretet. You also said if it's not love és hogyha valami nem a szeretetre épül, akkor igaz sem lehet. Truth is the basis for love. Az igazság az alapja a szeretetnek. Truth is also the basis for real community. És az igazság az alapja a valódi közösségnek is. Truth is what binds us together. Az igazság az, ami összeköt minket. Ez a közös szál közöttünk. És ez a közös szál az összes keresztény között, itt a városban. És ez a közös szál az összes keresztényel ebben az országban. És nem tudom, hogy ezt megtapasztaltad el én áldott vagyok, mert részt vettem egy jó néhány nemzetközi konferencián. És nagyon szeretek embereket találkozni a világ minden tájáról, akikkel ez a könyv a közös nevező. We azt, hogy Jézus feltámadt a sírból. Hogy bebizonyítsa, hogy van hatalma a sír felett. Az, hogy bebizonyítsa, hogy minden, amit mondott a, a, az, a mi bűnünkről, a megbocsátásról, a mennyországról, az ítéletről, az igaz. Találkoztam egy muzulmán hívővel, well, Libanomból. Muslim background believer. igazán ő egy muzulmán háttérből származó, de már hívő ember. You know, and he told me about his testimony. Elmesélte nekem a bizonsságtételét. about his desire to, to reach out to the Druze people. És uh, elmondta nekem, hogy nagyon uh, uh, szeretne ez a, egy bizonyos embercsoport felé kinyúlni. I don't know what Druze are called in e, sajnos, is magyarul. But lenni. if you want to know Druze, yeah. But if you want Okay, akkor magyarul is if you Ha szeretnéd ezt kutatni, akkor ez egy nagyon érdekes embercsoport, nagyon dolgokban hisznek. And many Christians had told this man, don't bother. Nagyon sok keresztény azt mondta ennek az embernek, hogy ja, hát ne vesztegesd az idődet. These are violent, ezek nagyon erőszakos emberek. These are these are, um, People, uh, babonás emberek. They'll never, they'll never repent. They'll never become believers. Soanem fognak megtérni, soha nem lesznek kívülk. And this, and this, this man would say, "Yeah, you're right." és ezek az, ez az emberek azt mondták, igen, igazad van. Knowing that every Tuesday night he met with like five Jewish men. És ezt úgy mondta inkább viccesen, hogy minden héten találkozott egy csoportban öt olyan Jews emberrel, aki már megtért, tehát hívő lett. Az elmúlt szeptemberben Tajikistánban voltunk, és ott is találkoztunk hívőkkel, akikkel a Biblia volt a közös szál. Igazán ez a valódi alapja a közösségnek. Ez a valódi alapja annak, hogy egységben legyünk egymással. So és ez annyira igaz. Hallottál ha -e már olyan gyülekezetről, vagy esetleg jártál -e olyan gyülekezetbe, ahol nem volt jelen az igazság. Where there's been manipulation and power struggle. Ahol manipulálták az embereket, és a hatalmi harcok zajlottak. I was a part of one like that. Én jártam egyszer egy ilyen gyülekezetben. Nagyon nehéz emberekkel úgy közösségben lenni, hogyha félsz tőlük. The pastor is afraid of the congregation the congregation is afraid of the pastor. Nem hallottam egy olyan gyülekezetről, itt a Környéken van valahol, hogy a, a gyülekezet fél a pásztortól, a pásztor meg fél a gyülekezettől. De az igazság az alapja, a mi közösségünknek. Because we've all decided that we're here to know what the truth is. Azért mert úgy döntöttünk mindannyian, hogy azért vagyunk itt, mert szeretnénk megismerni az igazságot. Szeretnénk tudni, hogy mi az igazság. A második és a harmadik dolog amit mond az igazságról az az, hogy bennünk van, bennünk lakozik. És gyorsan emlékeztem arra, hogy mit mondott János az előző levelében. Hogy Istennek a szelleme, a Szent szellem, who in us to the truth. aki bizonyosságot tesz bennünk az igazságról. Do you know true about the, the Szeretnél tudni valamilyen igazságot a, a szellem világról? Well, Ez a Szent szellem lesz, aki meg fog téged tanítani erre. Ha csak filozófiát, ha Archeology. hogyha csak filozófiát csak uh, uh, régészetet vagy mi volt a harmadik? logic uh, igen logikát használunk akkor mondhatjuk azt hogy hát igen talán úgy gondolom hogy a kereszténység igaz lehet That's the closest we can get. ennyire közel tudunk csak jutni But if you know... de hogyha tudni akarod Hogyha szeretnél meggyőződni erről, hogy ezek a dolgok igazak. Akkor az a szent Szellem lesz, aki benned lakozik és megmutat neked igaz dolgokat. És Jézus is azt mondta, hogy a, a Szent Lélek fog minket igazságra vezetni. And És itt azt mondja János, hogy bennünk lakozik. And I would you, no what you're studying, és bátorítalak arra, nem számít, hogy mit tanulmányozol. You study, hogyha mielőtt hozzákezdesz, ask the, the Kérd meg a Szent Lelket, hogy mutassa meg neked az igazságot, he knows the truth. mert ő ismeri ezt. Let Had vezessen ő el téged az igazságra. Let him. Hadd testify of the tegyenő bizonyságot az igazságról. A negyedik dolog amit János mond az igazságról. Is it, it will be with us forever. hogy velünk lesz örökké. Az igazság az örökké való. Nem azért állok itt hogy egy új igazságot hirdessek nektek. Listen. ide, ha új. Akkor nem igaz. If it's true Hogyha igaz, it's been true from the beginning. akkor ez már az elejétől fogva is igaz volt. És az idők végezeteig is igaz lesz. Is eternal. Az igazság az örökké való. He continues in verse 3, Grace, mercy and peace will be with us from God the Father and from Jesus Christ the Father's Son in truth and love. Harmadik vers. Legyen velünk kegyelem, írgalom, békesség az Atya Istentől, és a Jézus Krisztustól, az Atya Fiától, igaz szeretettel. So Tehát itt van Jánosnak az üdvözlése. Grace, mercy and peace. Kegyelem, írgalom, békesség. And truth and love. És az, ig az igazság a szeretetben. Five great words. Öt nagyon jó szó. And he says that it comes from God the Father and from Jesus Christ. És azt mondja, hogy ez az Atya től és Jézus Krisztustól jön. I rejoice greatly to find some of your children walking in the truth, just as we were commanded by the Father. Nagyon örültem, hogy találtam gyermekeit között olyanokat, akik igazságban járnak, úgy, ahogyan parancsot kaptunk erre az Atyától. This is the joy of every pastor. Ez minden elkipásztornak az öröme. His children are walking in the truth. Hogy tudja, hogy a gyermekei az igazságban járnak. Verse five says, And now I ask you, dear lady, not as though I were writing you a new commandment, but the one we have had from the beginning, that we love one another. Nem úgy kérlek téged, úrnőm, mintha új parancsolatot írnék neked, sőt, azt írom, ami kezdettől fogva a miénk volt. Hogy szeressük egymást, bocsánat. Ez, az, ez a két vers engem az efézusi levélre emlékeztet. Because in that letter Jesus said to the Ephesian church I know you know the truth. Mert ebben a levében azt olvashatjuk, hogy tudom, hogy ismeritek az igazságot, az a gyülekezet, és hogy ebben vagytok. Uh, Ti nagyon buzgó teológusok vagytok. But I have this against you. De egy dolog van ö, ö, ellenetek. Hogy elvesítettedek az első szeretetek. And here John says, I rejoice that some of your children are in the truth. és azt mondja itt János, hogy örvendezek, hogy vannak olyan gyermekeid, akik that az összágba járnak. In the truth, Tudom, hogy te is azik I beg jársz. De kényörögöm. Kényörögöm. Hogy szeressük egymást. John is not too proud to beg. János nem túl büszke ahhoz, hogy könyörögjön. Mert tudja azt, hogy a kereszténység szeretet nélkül csak egy üres teológiai fogalom, és nem, nem ad életet. Az, hogy szeressük egymást, ez a parancsolat, ez nem új. And John repeats it the most. És ezt János sokszor megismétli. Why does John need to repeat himself so much? Miért kell Jánosnak ennyiszer ismételgetnie magát? One. Az első dolog. A, a tanításban az ismétlés ez egy nagyon fontos eszköz és hasznos. Some, I heard somebody say that there's three important things for teachers. hogy a tanárok számára három fontos dolog van. Hogy jó tanárok legyenek. Most például Zsoltőhöz beszélek, hiszen ő is tanár. Az első, hogy ismételd. A második dolog az, hogy ismételj. A harmadik, a legfontosabb dolog a tanárok számára, hogy ismételjenek. Miért kell ezt ilyen gyakran hallanunk? The truth is is that we know that we are not perfect in our love, don't we? Med az az igazság, hogy mi tudjuk, hogy a mi szeretetünk mennyire nem tökéletes. We know it, don't we? Tudjuk ezt igaz? We know how hard it is to love people from a pure heart. Tudjuk, hogy mennyire nehéz embereket tiszta szívvel szeretni. And so a preacher Never wastes words when he says, love each other. Tehát egy his prédikátor soha nem pazarolja el azzal a, a szavakat, hogy ha mondja, hogy szeressétek egymást. Cuz we need to be Azért mert szükségünk van erre az emlékeztetőre. We need to be szükségünk van a bátorításra. Love each other. Szeressétek egymást. Verse 6 he, he's going to kind of define love in a way that uh for us Christians isn't new but for the rest of the world is strange. A hatodik versben János kicsit kifejti, definiálja a szeretetet, ami számunkra a keresztények számára nem új, a, a világ számára viszont elég furcsa. Ez a szeretet pedig azt jelenti, hogy az ő parancsai szerint élünk. Ez a parancs viszont az, amelyről kezdettől fogva hallottátok, hogy a szerint kell élnetek. Love a szeretet egyenlő azzal, hogy engedelmesek vagyunk Krisztusnak. És ez bemutatja, azt, hogy mennyire szeretetteljes Jézus. If azt csináljuk, amit ő mond, we be other Akkor ezzel már szeretnénk az it embertársainkat. It would be the greatest expression of love that we could give to, to Jesus himself. Ez lenne a leges legnagyobb megnyilvánulása a szeretetünknek, amit akár Jézus felé is mutathatunk. <laughs> Sokszor talán azt gondoljuk, hogy úgy tudjuk kifejezni Jézus felé a szeretetünket, hogy mondjuk hangosabban éneklünk. Putting, putting pénzt know. rakunk be az adománydobozba. But no, it's, we just need to obey. Nem, egyszerűen csak engedelmeskednünk kell. Egy tiszta szívből való engedelmességgel. You know, you know, úgy engedelmeskedni, hogy mosoly van az arcunkon. Not like my children do sometimes. Nem úgy, ahogy a gyerekeim teszik néha. Én sokszor így kifigurázom őket. But they're just an image of me. De <laughs> ők az én képmásaim. How many times do I obey? Like, Hányszor engedelmeskedek én így, hogy összeszorítom a fogalmat? Okay. Jó rendben. És okay. forgatom a szememet. But if we would just love... Willingly and from that, that De hogyha tényleg hajlandóak lennénk szeretni, tiszta szívből, akkor az lenne az a szeretet, amire Jézus vágyik. És így tudnánk bemutatni igazán a szeretetünket a családunk felé, a gyülekezetünk felé és a városaink felé is. No, that was kind of a summary of First John. Ez volt nagyjából az összefoglalása az első János. Verse 7, we're gonna we're gonna see really the the matter that John is addressing to this elect lady. A hetedik vers-tól látjuk azt, hogy mi is az a probléma, amiről beszélít János a kiválasztott úrnőnek. For many deceivers have gone out into the world. Those who do not confess the coming of Jesus Christ in the flesh, such a one is the deceiver and the antichrist. Mert sok hitető jött el a világba, akik nem vaják, hogy Jézus Krisztus testbe jött el. Ez a hitető és az antikristus. So evidently there were false teachers. Out at the elect home Tehát ezek szerint voltak olyan hamis tanítók, akik ennek a kiválasztott úrnőnek az otthonában összejövő házi csoportba jártak. És uh, újra csak el kell mondanom, hogy az új szövetség tele van figyelmeztetésekkel a hamis tanítókkal kapcsolatban. Mert vannak hamis tanítók. And the description of them is rather harsh. És aző jellemzésük az elég I mean just in these verses it says they are deceivers. Csak ebben a versben is látjuk, hogy hitetők vagy vagy megcsalják az embereket, átvágják. They lie. Hazudnak. They deceive. Átveri köket. Verse 11 calls their works wicked. A 11-es versben János az ő cselekedeteiket gonosznak nevezi. Gonosz. And it seems that like, like most false teachings, it concerns with és uh, úgy tűnik, hogy ezeknek a hamis tanítóknak a legfőbb tanítása, mint általában a hamis tanítóké, az Jézus Krisztusról szól. Is Jesus the God is he not? Hogy Jézus Krisztus valóban Isten ember-e, vagy nem? Is he God come in the flesh, ő Isten-e, aki eljött a testben, vagy nem? aki eljött a testben, vagy nem? És az első néhány évszázadban nagyon sok ember volt, aki ezt tagadta. És nagyon sok ember él ma is, akik ezt tagadják. Azt mondja róluk János, hogy ők hitetők és antikrisztusok. An anti, és ugye az anti We know it means against or opposite. Tudjuk, hogy azt jelenti, hogy valami ellen való, vagy ellentétes valamivel. But it also means, De azt is jelenti, hogy valamit helyettesít, valamit vagy valakit. You see, Látjátok, nagyon egyszerűen észreveszünk azokat az embereket, akik Krisztus ellen élnek. People who say olyan emberek, akik azt mondják, hogy Jézus nem jött el, Jézus nem halt meg, Jézus egyetlen nem létezett. Ez egész egy kitalált mesé. But there's a much more subtle false teaching that's present, that's always been present in the church, and that is Putting something in place of Jesus. De van egy sokkal ilyen ö, észrevétlenebb, ö, hamis tanítás Jézussal kapcsolatban a gyülekezetben, ami azt mutatja, hogy ö, Jézus helyett van valami, vagy valaki. Tehát Jézus nem igazán elég számodra. Kell, hogy legyen valami különleges tudásod. különleges tudásod, és hogyha meg szeretnéd szerezni ezt a különleges tudást, akkor létszves adjál nekem 20 ezer forintot, odadom neked a kazettákat, meghallgatod otthon, és akkor már tudatában leszel ennek. I, I El tudom neked ezt adni. So Mert én annyira kegyelmes vagyok. It, it's worth far more than forints. És annyira sokkal többet ér ez a bizonyos tanítás, mint that's 20 ezer forint. Ez egy különleges akció. Mert a barátom vagy. Tehát bármikor jön valaki, aki azt mondja, hogy Jézus plusz valami szükséges, az már nem az evangélium. Jesus isn't enough for you. Mert Jézus elég He says. Oké, okay. tehát hogy azt mondja, hogy Jézus nem elég számodra, hanem ezt kell csinálnod. You go there. Oda kell menned. És hogyha oda erre a különleges helyre, akkor térden csúszva kell oda menni. És akkor talán meg fogsz világosodni. So we have to be, we're being warned here. Tehát itt János figyelmeztet minket. Hogy vannak ö, hamis tanítók a gyülekezetben. We need to judge everything we hear by the word of God. És meg kell ítélnünk mindent, amit hallunk, az ige fényében. we need to cling to Jesus. És Jézusba kell kapaszkodnunk. Mert ő elég. De tudom, hogy már sokszor elhagyta a számat az, hogy ő nem elég, de ugye ez annak a kifigurázása volt, hogy mit mondanak so Tehát ha ismételjem, hogy ő elég, ő elégséges számodra. He, he ő elégséges az összes szemétre az életedben. Az összes bűnödhez, höz. He can handle it. Ő, ő, ő meg tud bírkózni ezzel. <laughs> ő elég erős férfi ehhez. He is És ő elégséges. His grace is Az ő kegyelme határtalan. His is the of grace. Az ő trónusát úgy nevezik, hogy a kegyelem trónusa. Neki right. van. Neki joga van. He has the power. És uh, ereje, hatalma van, hogy neked kegyelmet adjon. És hogy beteljesítsen minden igéretet, amit tett neked. Including the outrageous, outrageous promises. És uh, ebbe beletartoznak a hihetetlen igéretek is. I mean, really are De tényleg azok nem? Én? Én a mennyországban. Like, me? De én tényleg New body. új test Glory. dicsőség mi én I'm going to be judging angels tényleg, én fogom megítélni az angyalokat It's just outrageous hát ez hihetetlen I'm gonna live forever Örökké fogok élni I mean every like I look around everything tells me that life is going to end tehát, hogyha körülnézek a világban, akkor minden arról szól, hogy az élet egyszer véget ér. Én meg fogok halni. És ezen a fátlan túl nem, tudok, nem látok. De van a Bibliában egy bámulatos ígéret, hogy én örökké fogok élni. And not like on some nem egy lakatlan szigetem. Lonely, és magányosan Hungry, éhesen. Hanem én Isten szentjeinek közösségében fogok örökké élni. És magának, Istennek a jelenlétében. Hát ez hihetetlen, őrületes. És nehéz elhinni. De de Isten elég nagy ehhez. Jesus is És Jézus elég ehhez. Vers 8: Watch yourselves so that you may not lose what we have worked for, but may win a full reward. 8. vers: Vigyázzatok magatokra, hogy ne veszítsétek el amit elértünk munkánkkal, hanem teljes jutalmat kapjatok. watch yourself. Tehát vigyázzatok magatokra. Óvatosak legyetek. János azt mondja, hogy nem arról szól ez, hogy elfogod veszíteni az üdvösségedet. Like de van valamiféle jutalom, amit uh, esetleg elveszíthetsz. Well, how, how would I lose that reward? Hogy tudom ezt elveszíteni? A tizedik versben azt fogja mondani, hogy ha valaki hozzátok érkezik. So hozzam ezt uh, modern szövegkörnyezetben. A Saturday afternoon. Uh, szombat délután You're van. Your Sunday dinner főzöd a vasárnapi ebédet, és csöngetnek. Kinyitod az ajtót. Nem vár senkit. Nem ismered föl ezeket az embereket. You know, the, De rájuk okay. nézel, az öltözékükre. Hogyha öltönyben vannak, you know, Mormons, right? tudod, hogy akkor ők mormonok. Suit, Hogyha nem öltönyben vannak, they're, they're akkor right? Jehova tanulj. Okay? If somebody comes to you, ha valaki eljön hozzátok, with a teaching that's not biblical, egy olyan tanítással, ami nem biblikus, be careful. vigyázzatok! You don't, want to, uh, you don't want to invite them in nem uh, cél az, hogy behívd magadhoz őket. Them, és hallgass meg őket. Megetésd őket. megáld őket. És akkor elküld őket útjukra. Because what we'll read in just a little bit Mert később itt azt írja a levél, hogyha te így úgymond részt veszel az ő sogálatokban, akkor ezzel közösséget válasz az ős gonosz cselekedeteivel. 9. vers, aki túl lép ezen és nem marad meg a Krisztus tanításában, abban nincs benne Isten. Aki megmarad a tanításban, abban benne van az atya is, meg a fiú is. So, he's made a distinction. He says, I know you have the truth, you have the Father, you have the Son, but these false teachers don't. Tehát különbséget tesz itt János abban, hogy nekünk itt van az igazság, megvan bennünk az atya is, meg a fiú is, ezeknek a hamis tanítóknak pedig nincsen. Tehát most itt nem ilyen pici kis teológiai problémákról beszélünk. Nagy esély van arra, én úgy gondolom, hogyha kötökkel egy-két órán keresztül beszélgetnénk, akkor biztos találnánk valami pici teológiai dolgot, amivel nem értünk egyet. Ugyanúgy, mint hogy vannak különbségek keresztény között, a miénk és a szomszéd utcában lévő között, De általában ezek kis különbségek. But there are, there are false de vannak olyan hamis tanítók, olyan hamis tanítások manapság, amik nem ilyen kis, nüansznyi teológiai dolgokban térnek el tőlünk, vagy az igazságtól, hanem nagyon komoly dolgokban. És igazán ők már nem tartoznak a kereszténység csoportjába, ők nem is kéne, hogy magukat kereszténynek nevezzék. He the father, és itt János is azt mondja, hogy bennünk nincsen meg az atya és a fiú sem. So a false is not who just with you. Tehát egy hamis tanító nem az, aki csak nem ért veled egyet valamiben. False teacher is somebody who denies the fundamental teachings of Christianity. Az a hamis tanító, aki megtagadja a Kereszténység alaptanításait. The Trinity. A Szent Háromságot. The Incarnation. Az, hogy Jézus testben jött el. The Atonement. Az, hogy meghalt a bűneinkért. Verse 10 If anyone comes to you and does not bring this teaching, do not receive him into your house or give him any greeting, for whoever greets him takes part in his wickedness. 10. verse Ha valaki hozzátok érkezik és nem ezt a tanítást viszi, ne fogadjátok be a házatokba és ne köszöntsétek, mert aki köszönti, közösséget vállal annak gonos cselekedeteivel. János azt mondja itt ennek a, az úrnőnek, hogy ne hívd be ezeket az embereket a házadba. Don't be hospitable. Ne uh, lásd őket vendégül. Don't bless them. Ne áld meg őket. Hogyha kopogtatnak az ajtódon és uh, szállást kérnek, don't, don't participate in their wickedness. akkor ne vállalj közösséget az ő gonoszságukkal. What what's the word it uses for greet in here? Koszontját. Uh huh. This this word greet it doesn't really mean like to say hello. Iga, zan, ez az ígé hogy köszönteni. Nem az eredetiben nem azt jelenti hogy hello köszön valakinek, hogy cia. Because I know some of you say what. Well, Yeah, the J -Dub's Mert sokan esetleg azt gondoltjátok, hogy jaj, oda jött egy Jehova tanulja hozzám, és, és köszöntem neki, amikor meglátogatott, és akkor jaj, most akkor ezzel gonoszságot vállaltam, és közösséget vállaltam a gonoszságával. No, that's, that's not, it's a much deeper thing. Nem, nem erről van szó tényleg, hogy, hogy köszöntötted, hanem arról van szó, hogy megáldasz valakit. Ez abból a szóból származik a görögben, amilyen uh, vidámságot, örömöt jelent. Uh, Johnson, you, you don't want to... <laughs> Tehát, hogy, hogy boldoggá teszed ezeket az embereket. You akkor van ez a közösség. Like oh, yeah, Tehát ne úgy menjenek el a házadból ezek a hamis tanítók, hogy így szinte megáldod őket, hogy, hogy bátorítod őket, hogy hogy milyen jó szolgálatot végeznek és hirdetik az evangéliumot. Before you make up the guest room, Mielőtt megágyazol a, a vendégszobában, és oda teszel még egy terítéket a vacsoraasztalra. vagy egy gyülekezeti szövegkörnyezetben azt is mondhatom, hogy mielőtt odadom a mikrofont valakinek, mondjuk, hogy elmondja a bizonságtételét, akkor azelőtt tudnunk kell, hogy mit gondol ez az illető Jézusról. Verse 12 says Though I have much to write to you I'd rather not use paper and ink instead I hope to come and talk with you face to face so that our joy may be complete The children of the elect sister greet you vers Sok írni van néktek, de nem akartam papíron és tintával írni Remélem azonban hogy eljutok hozzátok és beszélhetünk hogy örömünk teljes legyen Köszöntenek téged a kiválasztott nőtestvéred gyermekei John says I want to see you face to face János azt mondja, hogy szeretnék személyesen találkozni veled. Azért, mert a keresztény közösség az mély. A keresztény közösség az a keresztények számára való. a keresztények számára való our family gatherings. Nem meg egy, egy szektát, hogy a, a When we have a, a, a prayer worship them, we don't invite them in to to pray with us and to To bless us with a testimony. amikor ima meg dicsőítő alkalmaink vannak akkor nem hívunk meg olyan közösségek tagjait akik hamis tanítást képviselnek, hogy ők is a, a saját bizonságukat megoszták velünk for mert a keresztény közösség az a keresztények számára It's szóval. based in truth. és az igazságon alapszik And in love for Jesus. és az Jézus felé irányuló szeretetben alapszik alapszik I want bring just a little balance to this. Szeretnék egy kis egyensúlyt adni ebben a témában. Because some of you might think is Matt saying that we should be like rude and unkind, and slam the door and Mert talán most uh, néhányan azon gondolkoztok, hogy jó, akkor most a Met azt mondja, hogy ha jönnek hozzám ilyen térítők, akkor legyek velük kemény, meg bunkó, és csapjam rájuk az ajtó. Egyáltalán nem is szabad velük beszélgetni. If I see them down street, I hogyha uh, szembe jönnek velem az utcán, akkor gyorsan menjek át a másik oldalra. Jesus is the Christ, the Son of God! You know. Menjünk oda az ő alkalmaik színhelyére, és ilyen ö, plakátokkal hirdessük, hogy Jézus az igaz Úr és ö, ö, Isten fia. Right, should we do this? Csináljuk ezt? No. Nem, nem. There, there's a balance with De many things. Van középút, mint sok mindenben. If you turn to Second Timothy 2, ha lapozatok a második Timóteus 2.22-höz, 2 22 Második Timóteus, második rész. He says, flee youthful passions and pursue righteousness faith love and peace along with those who call on the Lord from a pure heart. Az ifjúkori kívánságot pedig kerüld. Törekedj viszont az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre, azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat. Now, itt uh, It a szövegkörnyezet, a hamis tanítás és a viták a gyülekezetben. And Paul tells Timothy, young pastor, flee És Pál azt mondja a fiatal lelki pásztornak, Timoteusnak, hogy menekülj, vagy igen, fuss el az ifjúkori kívánságtól. ebben a szövegkörnyezetben, it's the, it's the passion, it's the desire to be right. A, azt a vágyat és szenvedélyt jelenti ez hogy igazam legyem to defend my, my position. Hogy megvédjem az én álláspontomat to win the argument. És megnyerjem a vitát Azt okay. he says flee that passion. mondja itt Páti Móteusnak, hogy kerüld azt. but instead pursue faith, love, peace. E törekedj az igazságra a hitre a szeretetre a says, do that with those who call on the Lord from a pure heart And mindezt azokkal ted akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat. Hey, yeah, not everybody's in the same place, you know? Maybe not all of you want to pursue the Lord like I do, but I I should find those, you know, Timothy, you should find those who who do want to pursue the Lord and and go with them. Tehát go, go. azt mondja Timótausnak, hogy nem mindenki akarja úgy követni az Urat, mint te. De a sok ember közül ki kell választanod azokat, akik tényleg szívből hívják segítségül az Urat, és velük legyél közösségben. You know, Kövesd az igazságot, törekedj erre. 23. It says, have nothing to do with foolish, ignorant controversies. You know they az ostoba és éretlen vitatkozások előtt ér ki, tudva, hogy ezek viszájkodás szülnek. Okay, these are controversies that are foolish and ignorant. Ezek ostoba és éretlen vitatkozások, amik viszájkodás szülnek. I know that. Igen, tudom. Három évvel ezelőtt Győrben voltam egyik este. On the este. part. Lebaporton? Like everybody in the city that was between the age of 15 and 20 were there drinking and smoking weed. Az összes everybody. városban található 15 és 20 év korú közötti fiatal ott üldogélt, ivott és szívt. And I was sharing the gospel. És elmondtam neki az evangeliumot. And this foolish and ignorant young man. És itt volt ez az ostoba ostobas éretlen fiatal ember. Wanted to wanted to argue with me about every little thing. Azt akarta, hogy vitatkozzunk minden kis dologgal kapcsolatban. És sajnos... I with én veszekedtem vele. I mean, we didn't fight. Jó, nem kiabáltunk egymással. Senki nem dobta be a másikat a folyóba. But I, I about it. De megfordult a fejemben. Tényleg. I'd love to just push Csak beannam... <laughs> And when I went home, I felt like it was just a failure. Éreztem, ez egy nagy bukás volt. Because there were, I don't know, 50 other kids standing around listening to us fight about 50. And Azért, mert ott volt körülöttünk mondjuk 50 fiatal, aki hallgatta azt, hogy milyen ostoba és éretlen dolgok miatt vitatkozunk. És tudod nagyon jól, hogyha már beszéltél Jehova tanújával, vagy mormonnal, akkor általában ide kerül egy ilyen beszélgetés. You will just end up quarreling about Their foolish and ignorant theology. Az lesz a vége, hogy teljesen egy ilyen veszekedésbe torkolik az egész, és ilyen ostoba és éretlen ö, vitát folytatsz velük. Pál nem azt mondja, hogy ne legyünk készek választ adni. He's saying, just don't argue. Azt mondja, hogy ne vitatkozzunk. Tudnot kell, ha valaki bekopogtat hozzád, they're not there to learn. Ők nem azért jönnek, hogy tanuljanak tőled. Nem azért jöttek, hogy kutassák az írásokat veled, és megtalálják ebben az igazságot. Door, so azért jönnek oda hozzád, és kopogtatnak az ajtódon, hogy megtanítsák neked az ő tévtanításukat. Now this is this is this is the point of turning to Second Timothy chapter two verse 22. This this is what I wanted to share with you. It says right here verse 24 And the Lord's servant must not be quarrelsome, but be kind to everyone, able to teach, patiently enduring evil. És igazán ez volt az egésznek a lényege, ahol el akartam jutni ebből a könyvből, amit néztük ezt a pár verset, a 24. vers, hogy de az Úr szolgája, ne viszájkodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez, tanításra alkalmas és türelmes. Aki szelítséggel neveli az ellenszegülőket. Hát, ha az Isten megadja nekik egyszer, hogy megtérve megismerjék az igazságot. And they may come to their senses and escape the snare of the devil after being captured by him to do his will. És felocsúdjanak az ördög csapdájából, aki fogjulájtette őket, hogy akaratát teljesítsék. That they may come to their senses. Hogy felocsúdjanak, come Vagy fel, ráébredjenek. I hope these two passages from 2 Timothy and 2 John give you a bookend. Remélem, hogy ez a két igaz szakasz, a második Timótaus és a második János, az ad neked két így ilyen támaszpontot. You know, mint hogyha van egy könyves polcod, és csak néhány könyv van rajta, you them up there, és oda up, right? Szükséged van két ilyen tartóra, oszlopra. So take, take away, mert ha egyet kiszedsz, akkor ledőlnek a könyvek. Tehát ugyanígy sok dologban a Biblia ad nekünk egy ilyen könyvtámasz, egy ilyen két tartószlopot. Tehát a legközelebb találkozol egy mormonnal, vagy Jehuva tanújával, emlékezz arra, hogy mit mond Pál. Ne viszálykodj. Legyél gyengéd, türelmes. Okay? Tell them the truth. Mondd el nekik az igazságot. Próbáld őket megnyerni az igazság számára, a veszekedés nélkül. Tisztelettel bány velük. Not, not Nem az ő tanításukat tiszteld, vagy fogadd el, vagy az ő szervezetüket. Hanem ö, bány azzal a férfival vagy nővel tisztelettel. Bármennyire is szeretnéd, azt mondani, hogy butaság, amiben hisznek. No, that they are dumb. Ja, hogy ők buták, pláne. Mert igazán ez van a szádon, nem? Don't do it. Just Csak ne, ne tedd meg, legyél hozzájuk okay. gyengéd. De emlékezz arra is, amit János mond: don't give them a place to stay. Hogy ne szállásold el őket. Don't give them a voice. Nem, ne adj nekik. Uh, teret arra, hogy you know, elmondják a véleményüket you know, másoknak. You know, you the, the ne hívd meg őket vacsorára, és kérdezd meg őket, hogy, hogy miben is hisznek, hogy a gyerekeidnek jól elmagyarázzák azokat a butasságokat, amikben ők hisznek. You, Ez főleg az apák számára Husbands. fontos, férjek számára. You're the te vagy az otthonodban az ajtó őr. Vigyázz arra, hogy engeds okay? be. Really them, Hogyha érzed, hogy az Úr arra indít, hogy valaki felé szolgálj, beszélges vele, be talán jobb lenne, ha nem az otthonodban, hanem valahol máshol találkoznátok. Be És talán nem is egyedül kell, hogy menjél. Bácsok, itt lenne she had, she's got a great this, this summer, uh, in Nagyon jó bizonyságtétele van arról, itt nyáron itt szolgált Tatabányán. She's met a lot of Mormons. Sok Mormonnal találkozott. One day she saw them and she, she felt the Lord wanted to, to talk to them. Egy nap meglátta őket és úgy érezte, hogy az Úr arra indítja, hogy beszélgessen velük. But they were going in the other way. De épp a másik irányba mentek. still Back. Úgyhogy Abby megállt az utcán, és imádkozott, hogy Uram, ha szeretnék tényleg, hogy beszélgessek velük, akkor forduljanak vissza. Két perccel később visszafordultak az and they, utcán az they met emberek, several times, és azóta többször találkoztak. Uh, and last they met on, Thursday, I think. És elmúlt csütörtökön találkoztak. Két-két like so két és fél órát beszélgettek. Long time. Sokáig. And the one guy was like, wow! És az egyik fiú úgy volt, hogy azt a... From a és uh, tudnotok kell azt, hogy nehéz egy, uh, egy őszinte reakciót kiváltani egy mormonból. Cause, cause like really Mert nagyon úgy viselkednek, mint nagyon-nagyon szeretnék, és, uh, és uh, tudnák azt, hogy miben hisznek. And if you argue with them, és they'll, they'll ha vitatkozol velük, akkor megmarad bennük ez a keménység. Abby her, her De Abby megosztotta velük a bizonságtételét, a és kérdezett tőlük néhány dolgot. A Olyan dolgokat, amikre nem tudtak választ adni. És but, ki tudja, hogy Isten miért indította Abby-t erre. És ki tudja, hogy Isten miért indította Abby-t erre. Has about his faith now. De úgy tűnik, hogy legalább egy Dán mormon misszionárius van itt Tatabányán, akinek most már kérdései vannak az ő mormon hitével kapcsolatban. And he, like Paul, says, we'll come to his talán ugyanúgy, mint ahogy pár mondja ezekről az emberekről, ő is fel fog ocsúdni ezekből a tévtanításokból. I know this is, a, this is actually a fairly practical Bible study. Ez igazán egy elég gyakorlatias Biblia óra. Mert ebben a, mondjuk ezen a környéken, vagy ebben a megyében talán a legnagyobb egyház az a jehovatany I mean, really Igazán nem, <laughs> tudom milyen szót használják, rosszul használom, mert igazán ők nem nem gyülekezet vagy egyház. The That Mondjuk akkor így, hogy a legnagyobb szervezet, amely önmagát kereszténynek nevezi. Uh, I, I somebody somebody say, Nagyon ritka az, hogy valakivel beszélgetek az utcán evangelizálok és nem mondaná azt, hogy hú, az anyukám oda jár, nagy vagy valaki. So tehát nagy esély van arra, hogy már bekopogtak hozzád is. Chances are you've met with them at one és, és nagy esély van arra, hogy már találkoztál velük valahol. És arra is nagy esély van, hogy most, hogy így a Biblia órán fölmerült ez a téma. This week they'll knock. <laughs> lehet, hogy ezen a héten bekopognak hozzád. Nagy az esély arra, hogy már ma megtörténik délután. Okay. So Úgyhogy döntsd el most, hogy mit fogsz tenni. You're not argue. Hogy ne viszálykodsz, veszekszel velük, you're give a reason for what velük. Hanem add meg, mondd el nekik az okot arra, hogy te miért hiszel. But De ne áld meg az ő munkájukat. You're not going to have deep with them. És nem lesz velük mély keresztény közösséged. Lord Jesus, we thank you that you are the truth. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te vagy az igazság. Köszönjük, hogy ismeretjük az igazságot, és hogy ez megszabadít bennünket. Kélek, segíts bennünket abban, hogy olyan keresztények legyünk a városainkban, amilyennek te szeretnél minket látni. Olyan keresztények, akik jól el tudják mondani azt, hogy mit hisznek és nem veszekednek, és gyengédek. Love, would, would és a szeretetünkről lássák az emberek, hogy mi a Te tanítványaid vagyunk. Lord, we love you. Uram, szeretünk Téged. We right we és ahogy felkészülünk arra, hogy Úrvacsolát vegyünk, kérlek, hogy kutasd át a szívünket. Hogy megtérjünk a bűneinkből, you, és belét kapaszkodjunk, mint az egyedüli reménységünkbe. So pray, Te nevedben imádkoztunk, Jézus. Amen. Amen.